כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך. וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. רק לא ירבה לו סוסים